El que probablement ha fet més per popularitzar els videojocs ha estat segur el Tetris. Amb el Tetris, gent que mai s'hagués imaginat jugar un videojoc va quedar atrapada per les peces i les línies d'Alexei Pagitnov, una idea senzilla portada a la màxima difusió mundial. El Tetris ha versionat a tots els sistemes imaginables, des dels primers ordinadors fins als més potents, passant per totes les consoles, n'han tingut la seva versió. Fins i tot, no fa massa temps, uns estudiants britànics van transformar un gratacels en una gran pantalla de Tetris. A més, com a bon fenomen de masses, el Tetris ha creat escola. La seva idea s'ha versionat i s'ha copiat fins a la societat i fins i tot el seu propi nom ha creat un genèric. Segur que tots hem sentit parlar d’alguna vegada de jocs tipus Tetris com hem sentit a parlar dels jocs tipus Mario. El Tetris és, per la seva senzillesa i per la seva immensa creativitat, l'hereu dels grans jocs de la història de la humanitat. Jocs de taula com les Dames o l'Otelo, practicats des de fa centenars d'anys, han trobat en el Tetris la seva evolució en format digital. El Tetris té tota la seva creativitat i alhora aprofita l'avantatge de la tecnologia digital. Ningú s'imagina jugant a un Tetris de sobretaula. El Tetris és, per definició, un joc que marca l'inici de l'era de l'oci digital per tots els públics. Gràcies al Tetris, molts pares van comprendre que jugar als videojocs com ho feien els seus fills no era tan dolent com es pensaven. Un gran eslògan de per la marca de Noné, deia «Aprèn dels teus fills. Els que van aprendre, segur que ho agrairan sempre». «Game catalana».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 un dels jocs més populars de tots els temps, el Tetris. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història del Tetris i tots els jocs que l'han succeït. També tindrem l'oportunitat de descobrir l'argument d'un dels arcades més explosius de la història de Capcom, l'Strider. Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats, com sempre, més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Darrere del joc Tetris hi ha una història apassionant. Ens endinsem en tota una història que envolta el seu creador, la lluita per la seva patent i el seu èxit a nivell mundial en aquest reportatge d'Albert Garcia i Albert Murillo. Moscou Juny de 1985. La mare Rosi està emergida en un profund procés de canvis. La societat soviètica lluita per una reestructuració de l'economia i per una obertura de la vida cultural i política. Amig d'aquesta situació, un home està creant el que serà el gran videojoc de la nostra estimada pàtria. Aquesta és la seva història. Game classics. Game Classics Tetris és un dels jocs més populars de tots els temps, però darrere de la seva simple mecànica s'amaga una de les batalles legals més interessants de la història dels videojocs. El matemàtic rus Alexei Paginov va crear l'original fa més de 17 anys, quan treballava en el Centre de Computació de l'Acadèmia de les Ciències de Moscou. La seva feina consistia en dissenyar trencaclosques per tal d’aprovar les noves computadores. Així, la primera versió de Tetris va córrer pels circuits d'una electrònica 60, un ordinador que només permetia treballar amb caràcters alfanumèrics. Poc després, Paginov s'alià amb Vadim Gerasimov, un jove hacker que s’encarregat ha de traslladar el joc a un ordinador personal IBM per donar-li un millor aspecte el programa ha començat a circular en cercles petits de Moscou. Tothom que el va provar va quedar fascinat per la seva senzillesa i la tremenda addicció que provocava. El joc consisteix en col·locar les peces que cauen de dalt de la pantalla per formar línies. Els jugadors fan rotar les peces per fer-les encaixar i així evitar que s'acumulin. La partida s'acaba quan les peces arriben a dalt de tot de la pantalla. L'any següent, 1986, un amic de Paginov envia una còpia de Tetris a l'Institut de Ciències de la Informàtica de Budapest. És llavors quan Robert Stein, president de la companyia de software britànica Andromeda, es fixa en el joc. Stein vol fer-se amb els drets de Tetris i comença a negociar amb Paginov i amb l'Acadèmia de les Ciències de Moscou. L'estricte burocràcia russa d'aquells temps dificulta l'acord entre les dues parts i el procés s'enderrereix. Llavors comencen els problemes legals. Stein, sense assegurar-se de posseir els drets del joc, decideix vendre'ls per la seva distribució a Europa i Amèrica. L'any 1988, Mirrorsoft i Spectrum Holobyte llancen versions de Tetris per a ordinador a Europa i Amèrica, arribant al més alt de les llistes de vendes. Al mateix temps, aquestes dues empreses negocien amb Nintendo i Atari per la l'accessió dels drets del joc per a altres sistemes, però l'ambició d'uns i altres acaba convertint l'assumpte en una disputa legal per aconseguir els drets de la versió recreativa i de la consola domèstica. Però el que ningú no sap és que Stein mai havia tingut els drets del joc. La lluita se centra llavors entre dues companyies de gran importància, Nintendo i Atari. Sembla que Nintendo porta totes les de guanyar, però Atari contraataca amb una versió molt millor a càrrec d'Ecklock, creador de jocs de la talla de Centipede, Asteroids i Gauntlet. Després d'una aferrissada lluita als tribunals, Nintendo aconsegueix els drets de Tetris a finals de 1989, però Atari no es rendiria fins 1993. Repassem a continuació altres aspectes al voltant del trencaclosques rus més famós del món. La melodia que sentim ara pertany a la pantalla de presentació de la versió més coneguda de Tetris, la de Game Boy. Escoltem tot seguit una altra cançó que segur que molts de vosaltres recordareu. I Tetris, ja era famós abans de sortir la portàtil de Nintendo, encara ho va ser més quan la Game Boy va sortir a la venda. El joc, que es venia conjuntament amb la consola, va vendre més de 40 milions de còpies i va acostar els videojocs a un públic més adult. Tetris també va ser una de les icones que simbolitzà l'obertura de Rússia al món. La imatge de les catedrals i els edificis russos de les portades de moltes de les seves versions viatjaren per tot arreu, exportant imatge conjunta de tradició i modernitat. El fenomen Tetris ha donat lloc a moltes teories al voltant del seu èxit. Una de les més famoses sosté que el motiu està en la necessitat humana de viure amb ordre i harmonia. Moltes altres teories han aprofundit en la poca aparent complexitat intrínseca del joc. La xarxa està plena de tàctiques i de competicions online. El seu creador, Alexei Paginnov, no començà a rebre diners pels drets d'autor fins al 1996, quan es va crear la Tetris Company per gestionar la patent i les llicències del joc. Actualment, Paginnov treballa fent trencaclosques per Microsoft. Fins aquí tot un clàssic dintre del món dels videojocs, un joc que va viure els canvis del país més gran del món i que va obrir l'entreteniment electrònic a tots els públics. Un joc molt senzill i que dóna per moltíssim. Ho descobrirem ara mateix en el Game Masters. Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia, en Jordi Celles. Benvinguts. Hola. La setmana més tenim full. Previat. També, eh? Tenim, eh? Previat. És hola -ho en rus. Si hi ha gent que parla japonès... Eh? <coughs> Ahora, si fessin dir més coses en rus, ja seria difícil. <laughs> Vaja, tenim el Tetris, tenim un, un joc que d'entrada és molt senzill i en la seva senzillesa aparent amagar doncs, un potencial absolutament increïble que darrere seu ha fet doncs, que hi hagués aquest, uh, aquest, aquest conflicte legal que s'ha allargat durant tant de temps. Un conflicte legal que, si ve en aquest reportatge de l'Albert Garcia, redactat per l'Albert Garcia i, i amb el muntatge de l'Albert Murillo, en teníem una versió, també hi ha altres maneres de veure com, com va anar aquesta guerra legal i aquests enfrontaments entre aquestes companyies. És així, no? Bé, bueno, eh, i m'agradaria puntualitzar un parell de coses sobre el que s'ha dit de l'enfrontament legal, i és que bueno, té una dimensió molt més bueno, gairebé internacional de fet eh, es, ja va haver un moment on es van posar eh, certes persones van posar en contacte amb els governs britànics i de la Unió Soviètica d'aquell moment per tal d'afavorir que es donés per bona les, els seus drets sobre el joc i no pas als altres companyies dir, inclús els governs van estar ficats entremig una de les coses curioses és que Stein que va ser una, un dels que primer va copsar el potencial que tenia un joc com Tetris no va arribar a tenir mai, almenys en els primers anys, un contracte amb Pazitnov o amb Melrock, que va ser la companyia que després es va quedar amb els drets de... la companyia russa que va formar ell i que va... era, la, era la que funcionava els drets de Tetris, sinó que ell el que va volgué fer en aquells primers moments va ser dir que, bueno, eh, comprar els drets de les versions per Arcade als russos i les versions domèstiques als hongaresos perquè les versions de Commodore 64 i d'Apple 2, que són les que ells va veu, ell va veure a Hongria, eh, van ser portades per un grup de promedors hongaresos. Uh -huh. Un cop li va sortir el tret per la culata, perquè un cop es va posar en contacte amb els russos, amb Pazitnov, resulta que ell ja havia vengut els drets a Microsoft i a Spectrum Holobite, que eren la mateixa companyia, o sigui, bueno, era, eren del mateix propietari, però en dues companyies diferents, per la seva distribució a Europa i als Estats Units, L va intentar, va intentar robar els drets del Tetris dient que en veritat no l'havien inventat els russos sinó que l'havien inventat els hongaresos i per tant fer valer el que ell tenia com a autèntic i no pas eh, que havia sigut de pasit A més és que estem parlant que en aquell moment i és que és bri o si sigui, estem parlant dels anys 80 en els que estàvem en no plena guerra freda, diguéssim... La, començava el glasnost. Exacte, començava a desglassar-se tot el tema, no? i la glasnost teníem ja a l'horitzó doncs, Gorbachev i companyia, i doncs, es veia que la cosa podia anar bé, però de totes maneres estem parlant que el món era molt diferent de com el coneixem avui en dia. Per tant, tot el tema de les patents, les legalitzacions entre un país i l'altre, també eren radicalment diferents i molt més complicades, no? I és que a més, a Tetris, l'any que surt, el 1985, és un any crucial per, per Rússia, per la Unió Soviètica en aquells moments, perquè és l'any en què la, els, la gent lluitava per la llibertat d'expressió, per això que hem dit del glasnost, i al mateix temps per una obertura econòmica del país que es va simbolitzar en la perestroica. I suposo, i suposo que a, a, ja deuen ser bastant lents, a, com deien en el reportatge, no sí, tot el tema aquest administratiu, que sí. prou problemes teníem perquè... Imaginen la Rússia de la segona meitat dels anys 80, en plena perestroica, els dictadors de les dictadures dels països de l'est, tots caien un darrere l'altre, i llavors i el pobre I el, el, el, el pobre eh? Alexei Pajitnov intentant defensar els seus drets com a creador del Tetris, Per de tenir la gent per menjar, una de les coses que va possibilitar que Stein no sortís amb la seva, va ser que degut al gran, el, el gran èxit que va tenir a Estats Units, la CBS fes una entrevista al creador del Tetris. Per tant, va fer una entrevista i la va airejar per, per la, tele, la, la cadena televisiva americana som, som, el creador del Tetris és Alexei Paginov, el qual va enfonsar les pretensions que mm -hmm. de fer passar per bons l'origen de, del Tetris com a De totes hongarès. maneres a veure, el, el Tetris és una idea molt senzilla de fet és, un, és una idea que no, no és molt complexa perquè ens entenguem el que sí que té un gran potencial però Seria possible que dues persones, des de punts diferents, haguessin arribat a una mateixa conclusió, a fer un programa similar i, per tant, el Tetris pogués tenir un origen a dos llocs? Em refereixo, per exemple, a anarqueologia. Doncs se sap que doncs, a, a l'Amèrica del Sud, doncs, la gent que vivia allà al Paleolític havien fet doncs, uns arrepons per balena, igual com els havien fet els europeus, no havien tingut cap relació, no havien arribat a la mateixa conclusió. Sí, però, per Estem exemple, el, el que... del virus de la Sida també diuen que el van descobrir el... Els, francesos, els francesos, els americans, alhora, no? També. Per això mateix, com el Tetris està tan clar que va ser aquest senyor i en aquella època, no? Bueno... Està clar realment perquè fins en aquell... no hi ha cap altra versió del Tetis anterior, no hi ha cap altre coneixement que el Tetis ha sortit de qualsevol altra banda i està molt documentat que a Rússia s'extén, la... Alexei Fasinov té una petita fama dins dels cercles intel·lectuals uh, del camp de la informàtica en aquella època perquè el seu joc s'extén ràpidament. S'extén ràpidament per tot el que és Rússia i per tant després un any després, perquè és quan Stein veu això a Hongria, uh, ha anat difonent als altres països de... del taló de i a Hongria ja s'agafen les versions eh, que existien en primer MPC i són programadors hongaresos que en fan versions per sistemes més comuns en aquell país, com són l'Apple 2 i el Commodore 64, que aquestes són les versions que veus tenint. I Occident, i en concret Amèrica, com es pren que... que sigui Rússia que desenvolupi un joc com aquest? No veuen una segona... segones intencions o terceres intencions no, de, en aquest fet, joc? No, de fet, les primeres versions... No investiguen, no, a... uh, en plan personal... La CIA per darrere, no? Sí, sí, fet, Què també, està no? passant? Què estan venent Se'n va eh? fer molta publicitat, es publicitava el... el Tetris com el primer joc del taló d'acer. De no?, també es va fer un gran, gran fò publicitari. De fet, fet que el, el, el cartutx per a Nes, que ja era d'una miqueta més endavant, estava importat per la mítica Spaco, eh, la, la primera casa que va importar coses a Nintendo a l'estat espanyol, el, la subtitulava com a Tetris, des de Rússia con diversión. Sí, però eh? fixa't que caratura, una cosa que ens hi hem fixat abans, han desaparegut qualsevol, ha, ha desaparegut qualsevol referència visual. Als... El Kremlin. Mm -hmm. Sí, el Kremlin. Si us fixeu, el, el, les, les, les primeres versions mm -hmm. per a Atari 7, per exemple, tenen tot un rerefons rus i tal. De fet, el mm -hmm. joc el joc inclou tot de detalls, com per exemple, no només la música doncs, més, uh, més russa, sinó inclou doncs, escenes uh, de, de, de batalles, escenes d'en de, Juri Gagarin i el seu viatge uh -huh. per l'espai, inclús uh, el que va aterrar a la plaça Roja amb la Cessna, i, i són tot de detalls que al fons uh -huh. i que ambienten el joc en un aire rus. No, yo quería añadir lo que decía Francesc de los detalles, por ejemplo, acordémonos de que, bueno, la recreativa simplemente la versión Game Boy y otras versiones se ve, la, digamos, la pantalla el reclamo, el título, se ve el Kremlin y fuegos artificiales, o sea, es que más ruso que eso ya... Bueno. Sí, sí, sí. O sea, no, i el ball, i el ball que fan si te el passes, no? Que surten jo... tots ballant amb els violins i ballant el... la, la, la música, música aquesta en seria... la que m'he il·lustrat el, el reportatge, seria no? La música el Tetris que hemos oído en el reportatge rusa. Uh -huh. Jo recordo rusa. A... els terrenotícies de l'època que anunciaven aquest joc, que recordeu que va ser a nivell de, de tot, Vull dir, era com una notícia espectacular. I eh, el que comentaves tu, Xavi, jo crec que els Estats Units, en aquella època, eh, a veure, estem parlant dels anys 80, Rússia i Estats Units no són enemics, fins i tot hi havia certa simpatia, i... Era quan Reagan i Corobatxef estaven junts i Exacte. feien allò dels spitting imatges que es barallaven però que en realitat <laughs> sí. els eren com sí, amics. Sí, no? el Rocky encara havia lluitat. Amb... Sí. Rocky Clar, contra de Dulf Langem. Clar, estava... eh? sí, sí, però sí, és, és pres, això. El Tredis és una mica després. Deixem que, la la societat... un, que era una època una mica estranya, una sí, època una mica complicada, en la qual jo crec que el senyor Pagetnov pot estar content d'haver mantingut els drets sobre aquest joc. No, Pagetnov no els... Bueno, els ha mantingut, ara se'ls han reconegut des fa retint pocs anys, i va guanyant més que drets, va guanyant Royal però fins, fins, ben bo, fins que no va el sortir. El reportatge d'ahir l'any 96. amb caràcter re retroactiu sobre el que es ven a partir del moment que, que crea la companyia? Sobre el que es ven a partir d'ara. Parlant de caràcter retroactiu, hi ha una altra curiositat. Per exemple, quan es negocien els drets per les versions de consola del Tetris, aviam, Nintendo no és la que negocia les versions de, els drets sobre versions domèstiques del, del Tetris, sinó és una companya japonesa que es diu... BPS, Bullproof Software, uh -huh. que és la que rep els, rep els drets no d'Atari, sinó de Tengen, que és un segell d'Atari, perquè atari quan un cop es compra per Warner, assassineix, es queda la part que és de recreatives i la part de software domèstic. Aquesta la part, és la part que s'ha de Tengen, que és, si ho recordeu, és la que ha fet doncs, les conversions de grans clàssics d'Ataris a, a sistemes de 8-bits, com exemple, el Paperboy o el pac uh -huh. tots són el segell de Tengen. Uh -huh. Anem, si us sembla, l'origen. O sigui, per què... El, el Tetris és un joc tan addictiu. El reportatge suggeria una cosa, deia, era una mica metafísica, que això no dius, fruit de la necessitat que tenen les persones de viure en equilibri, no? llavors, doncs, tenim aquesta necessitat d'anar omplint forats, no? d'anar cobrint eh, tot el que veiem buit, hm? Mm? Hm, mm, apart de esa de esa jo eh, diré altra cosa, i segur que ho pensamos tots. Muchíssima gent le tenia miedo a los videojuegos. La gente no se atrevía a ponerse, gente le llamaba la atención, pero por X motivo pues no se ponían, veían una cosa tan sencilla que solo había que manejar izquierda de derecha y rotar la, la ficha con un simple botoncito y mucha gente que en su momento lo dio el paso, entonces sí se animó. Sí, sí, uh -huh. vale, incluso las consolas portátiles lo en tres cuartos de lo mismo. Hablamos de gente que dice, bueno, esto es para niños tal, y cuando ves pasar a un señor de cuarenta y tantos Exacto. años jugando al Tetris, sí, sí. ¿no? Es que pues un es un shock a los padres y mucha gente grande, entonces o De fet es el que deíam a la editorial, ¿no? Probablemente es un de los videojuegos que más a per a extendre l'ús dels videojocs arreu sí, del món i en molts públics diferents. És que estem parlant de l'any 88 quan Nintendo de... Nintendo és la que comença a establir contactes per quedar-se al Tetris només perquè volen que sigui el joc que es distribueix amb la Game Boy. I estem parlant d'enllà de l'any 88, uh -huh. la Game Boy ja està en marxa i el que es vol és escollir un joc estrella per llançar-lo en conjunció, el joc que vaig incorporat, dins el Pac de la consola. I aquest joc, és des del primer moment, es, es fa el Tetris i vol que sigui el Tetris, es fa el que sigui perquè sigui el Tetris. És que, de fet, crec que el gran èxit de la Game Boy va anar també molt íntimament lligat amb el Tetris, eh? perquè moltíssima gent en la qual, doncs, aquí en voi era una cosa, aleshores, desconeguda, ara és una cosa que, veu una consola portàtil, més o menys saps el que és, doncs, a l'hora de veure què hi havia allà dins, a l'hora de veure què jugava, qui decidia, no era el nen, el nen, o, o l'adolescent era el prescriptor, el que deia els pares, doncs, vull que em compreu això, però a l'hora que ho veien deien a veure què és això exactament, no?, i a partir d'aquí, doncs, a l'hora de crear un joc que era com deien, aquest és com un joc, com un videojoc d'intel·ligència, no?, que dius, que deu ser un sí, videojoc d'intel·ligència. No sé si no? una partida de xacs, no sé sí. qui, o jugar Total. al cub de Rubik, sí. Podríem un juego del cubo de Rubik, por cierto. Sí, en 3D. Ahora no Anar-lo girant. Sí, no, no, no vols dir que no ho han fet, ja, això? Eh, un videojoc de, de no? jug de, del cubo Jo l'he vist per l'espectrum, jo. Sí, no? El eh, cubo de Rubik? Sí, sí. Ja, mar, ben... sí? sí. Jo l'hi vist, però en format llistat de bàsic, eh? Dir, sí, sí. I funcionant eh? Ah, bueno. funcionant, eh? Una curiositat, a veure si sí. m'ho sabeu respondre. Sobretot sabràs dir tu, que a tens bé, el... una certa etat, xaval. Tu et sona ja. els discurs del grup Yes. Sí. sí, aquelles il·lustracions sí, clàssiques He sí, sí. quedat l'il·lustrador, que no recordo el nom Com es deia, l'il·lustrador? Sí, havia fet il·lustracions de portades de Tetris Com a mínim d'algun cartutxo, o algun cartutxo doncs... Que l'estil recorda o sigui, aquella, aquella plaça roja vista al fons Amb tot un sí. cel sí. com de boira Jo ho he vist amb aquests ulls de la cara sí, jo... Ah, doncs ah, sí, ser -ho ser -ho, Però jo estic eh? en esa plaça roja tu no Deixa'm a fer una pregunta Ara que estem tots els Game Masters Aviam si realment són masters o no som masters Uh, en el joc del Tetris, tots el recordem, ehm, uh, ja la part superior d'algunes versions t'indica la peça que sortirà després. Mm -hmm. això és original del joc o és una cosa que amb aquestes versions que s'ha anat fent ha sorgit, o sigui, l'original del Tetris, tenies la possibilitat de veure la peça, la peça que, que, que et sortia següent sí, perquè jo he jugat a l'original del joc molt bé, doncs era això ja estava dicint que sí, però en el micro no sé oia sí. I, és que forma no... part de l'estratègia, veure la peça que, la peça sí? que et ve perquè sí. llavors la col·loques d'una manera de l'altra a veure, el Tetris és un joc que s'ha versionat en moltíssimes màquines tal com ho deien, precisament va ser la seva primera gràcia no? l'hem vist fins i tot, com dèiem, en el Game Boy, en els telèfons mòbils, en les consoles, en qualsevol plataforma, l'he vist fins i tot en màquines d'aquestes com, com de jugar aquestes mini-arcades, però que només tenien un joc, que era aquest de que, Watch que anava aixant tipus. Sí, com un Game Watch modern. I encara continuen versions per GameCube, per Xbox, per PlayStation... O sigui, ja. Perquè es tracta d'un joc que ha estat tan fresc com el primer dia que va sortir. O sigui, jugar al Tetris... És sense la mateixa sensació d'addicció de divertir-se com jugar a les dames, no? Com jugar que són jocs que vaja passant els anys o a les cacs dir, són jocs que tenen moltíssims moltíssims anys d'història i Tu et recordes, de... recordes que els primers programes de que m'ho <laughs> <laughs> vaig explicar Bon sí, que... sí, tu no et xeves bodes? No, no et xeves sí, sí. bodes, no. La anterior, la nit de casa, i la meva senyora, futura senyora, en aquell moment i jo, estàvem jugant al Tetris. <ríe> I si, potser fer qualsevol sí, cosa... Dir, no, però, ja. però perdó, perdó, perquè llavors a la nit, quan es va posar al llit tot nerviós, en Xavi Serrano es parla la boda sí, de l'endemà. Sí, sí. eh? Que això és una cosa que ens ha passat a tots. Anar a dormir després de jugar al Tetris i veure com cauen les peces. I fallar. I fallar, més a més. Que dius ja que t'ho imagines, com a mínim fes-ho bé, no? Hi ha una pàgina d'internet, que curiosament l'altre dia estàvem visitant eh, arran d'uns links que ens va enviar l'Albert Garcia que hi havia tot un reportatge que es deia Tetris Brain, que era sobre el, això, no? El sí, fet de... És a la pàgina ja. oficial de Tetris, sembla. No, no recordo exactament quin sí. era i explica això, no? El fet d'una explicació de mèdica, diguéssim, o no ho sé, o professional per dir-ho d'alguna manera, de per què quan portes tantes tones seguida jugant al Tetris, uh, fas una altra cosa o ta o tanques els ulls o fas el que sigui i estàs veient les peces que van baixant, que van baixant i s'et van col·locant, d'una manera o de l'altra. En el al cas d'Xavi Serrano no, <ríe> <ríe> es col·locaven malament. És el, això, és el missatge secret rus que, que venia subliminal, subliminal. Qui, quin és la peça sí, aquest... que sempre esperaveu que la barra, la barra, la barra, bon, ja ja perquè barra ja hi ha el gran truc és deixar sempre un espai <ríe> per la barra sí, sí, sí, i fer el Tetris <ríe> sí, però, però mai surt. ¿Sabéis, ¿Sabéis una curiosidad sobre Tetris? Bueno, seguramente eh, muchísima gente no sabe, por ejemplo la versión Game Boy, que cuando pone la la, casi, la casilla donde viene la siguiente ficha, muchísima gente que jugaba, no sabía, dando al Select, podías ver o no ver esa uh -huh. siguiente pieza, o sea, pero una barbaridad de gente. Una per fer més difícil o més fàcil el joc no, això no. és es una revelació de què he creat les instruccions de fet, en les, en les últimes versions que conec jo de del Tetris en plan Playstation o Gamecube una de les coses que s'està habilitant és una mena com de d'emmagatzem de peces, que tu pots inclús escollir, com la peça que et cau, poder-la canviar per una que tinguis guardada ah, sí? en comptes ah, de veure't la. Sí. la peça que et caurà, veus la peça que et caurà sí. i a més pots sí, sí, guardar-ne sí, sí. com 3 o 4 que t'interessen amb una reserva per, sí. per sí. poder... Però això no seria el Tetris banc, no? Jo, no, això no, no, no és, és el Tetris, és... per tant és no, no, és, és les... no, no sí, sí, és una altra Tetris, diguéssim, però del Tetris. A veure, parlant d'evolucions Quines però, van ser les? El, el nom de Tetris ve de tetra de quatre, suposo, no? El, no, el nom de... Veuràs, el, nom de te, el joc del Tetris en Àlex Patinov, que es dedicava als puzles uh, un dels puzles dels que ell més estava interessant era un que es deia pentaminos. El pentaminos són una mena de peces, imagina-nos peces de fusta estil com les del Tetris, però en comptes de fetes... O si sigui, ho fixeu, les peces del Tetris estan compostes de quatre quadradets és uh -huh. tetraminos pentaminos. Les pentaminos són peces fetes de cinc, com de 5 quadradets en mm -hmm. diferents formes, tenen formes de lletres de l'alfabet amb les quals combina-les pots mm -hmm. formar diferents figures. És una mica com el tangram, és el sí. joc xinès de triangles i quadradets que mm -hmm. pots fer un nen que corre, un quadrat, un en papallona, etc. Etcètera, etcètera. De fet, totes les peces del Tetris tenen 4... Quatre... Exacte. Estan formades per quatre quadradets. Totes... El, seu, el seu interès era fer una versió, diguem-ne, eh, per ordinador del pentaminos, el que passa que per, per la capacitat de procés de, de l'època, redueix les cinc peces a quatre peces, que demanen els tetraminos, queda el tetris. I la van cerdar. Si us hi fixeu, el domino, que són dos quadradets, mm -hmm. té aquest nom, mm -hmm. domino, pentamino, tetraminos. Oh. Diu, eh, això, això són... Vaja, després d'haver quedat ja parats amb tota l'explicació de l'explicació Podemos hacerlo de miles de millones de cuadraditos bueno, anem, anem a l'explicació que demanava sí. abans dir, Jocs que van sortir després del Tetris i que estaven inspirats en el Tetris uh, més o menys i que llavors doncs van anar creant escola en altres, en altres casos no? Allò del 1, 2, 3, respondre otra vez Per exemple, doncs va sortir un joc que es deia Weltris no? no El Tetris 3D, no? que baixaven baixaven des de dalt no? Jo em recordo del, del blocau Exacte. Blockout, sí. Block que venien les peces com sí, des de davant. Una, una eh? versió sí, anaven, 3D. Sí, sí, eh, anaven, anaven caient com per una mena de cinta transportadora. No? Jo recordo okay. un que, el nom no el recordo, però us l'explicaré, i eren unes peces també que caien, que eren com unes canonades, i aleshores havies d'anar eh, tirant el, el, el líquid o el que fos ah, d'un costat a l'altre. Aquest. Ah, vale. aquest, aquest joc jo el conec per la seva versió, per a més amics, i precisament parlant del tema rus, es deia Gorbis Pipeline, que vindria a, dir, a la portada sortir en Gorbachev i dos nanos russos d'un ah, vale. tubo, la cosa seria doncs, la tuberia d'en Gorbachev, uh -huh. i representava doncs, bé, de que s'estava fent un canal que travessava Rússia per portar combustible d'un lloc a l'altre, i el que queien uh -huh. és exactament això. Eh, tens dos, la, el típic quadrat, la típica pantalla del Tetris buida, uh -huh. on per la dreta tens diverses entrades de líquid i per l'esquerra tens barres sortides de líquid. Uh -huh. Les peces que van caient són senzills quadrats que estan o buits o per dintre tenen un petit recorregut de tuberia. Sí, un tram deca, recte, o una corba, o una, una, corba, sí, o una X, etc. Llavors el girar-los perquè... Exacte, i la teva bueno. intenció és fer un canal que vagi de l'esquerra a la dreta, amb peces que van quedant cada cop més ràpid, amb peces mm -hmm. que són de diferenta forma, mm -hmm. i anar-les rotant, intentar construir una tuberia que vagi de la part dreta a l'esquerra. I cada cop que en fas una, aquelles peces baixen, i és com un Tetris. Podríem dir que jocs com Còlums també depenen directament de la història del Tetris... Sí, Estan dentro sí. del género del puzzle. Però dependrien, de o sigui, serien hereus? Totalment. Sigui, Totalment. Sí, sí. jo, jo, si jo crec que és un cas bastant clar que, que, que se senta molt al Tedris amb, la, suposo, amb, amb, el, amb el problema que podies moure cada, cada una d'aquestes peces que estava formada de la peça en si. No? Eren joies, diguéssim, sí, no? joies, i la idea no era tant a col·locar, doncs, fer, fer les peces compactes a baix, sinó sí, els, els colors, colors no? sí. la línia dels colors. Per exemple, continuem allò, Doctor Mario, Exacte. el que passa que a diferència de coses com el Weltris que hem parlat, o el Blockout que eren variants de Tetris uh -huh. aquí estem parlant del mateix concepte però un joc totalment diferent, aquí la qüestió no són les formes sinó jugar amb els colors o amb els components de les peces que et van caient i a partir d'aquí tenim molts altres, altres hereus altres uh -huh. o sigui, partint del Tetris com a primera idea primordial d'aquests puzzles de peces que cauen i cada cop van més ràpid tenim doncs, coses que es basen en les formes coses que es basen en colors, per exemple la de Compile una companya japonesa tenim els Puyo Puyo que aquí van mm -hmm. aparèixer, eh, per ser que dret, es van convertir, tenia el nom de Doctor Robotniks Vin Machine, màquina de mongèdres. Vin Vin Machine, sí. Però que, bueno, els japons coneixen des de fa molt de temps, perquè hi versions per MSX, per exemple, o sigui que ja tenia història com a puyo-puyos, i són una mena de, de, de petites gotes que cauen a diferents colors, i també es, cada cop que es queden dos de colors semblant, el que fan és juntar-se, tenen els seus ulls, les seves coses, mm -hmm. van caient, van mirant, i a la que es troben dos de diferents colors, s'ajunten, i quan en trobes tres o quatre que s'ajunten, fan tot una filera... El doctor Mario seria més o menys el mateix, també, però amb unes pastilletes, unes no? Pastilletes, o sigui, un, uns virus i unes pastilles de colors bien. que han d'anar destruint el pot, virus, diguéssim, eh? Es pot parlar de pastilles? Sí, eh? pastilles sí, a sí, a de no? sí, no, ja sé <ríe> que no <ríe> és el <coche ríe> i sé crear que... Són pastilles... Anisos, eren anisos. Sí, són pastilles homeopàtiques. <ríe> Terrocitos de foca. La casitos, la casitos. Jo recordo una versió que està molt a prop de la versió del Tetris original, que és el TwinTris, que alguna vegada aquí eh, n'hem parlat i és veritat que l'Antonio també m'ha comentat alguna vegada que era un xoc com quan tu feies una línia o dues, ehm que ella, la part superior... La pantalla temblava. I, i, i tremolava. I quan ho feies quatre fins i tot allò semblava que, bueno... Que... Sí, dava la vuelta, parecía sí. si iba la hacia abajo, no volvía a salir desde arriba. Era molt divertit, aquello. Yo jugué en Amiga. Sí, sí, en Amiga, recordo y, que era. Bueno, supuesto, I, bueno, I després un altre joc de, de puzzle que també va tenir el seu èxit és Clacs, que també hi ha una, un fans absoluts d'aquest joc. Aquest mm -hmm. sí que era la, la línia transportadora... Exacte, és aquest. Va... Jo m'he confós abans quan deia el bloc ah, out. Era no, el Clacs, no, eh? El, Clacs. El, de la línia, el de la cinta transportadora que anava transportant les peces pe Oh, que, aquest, Clacs, tenia... que el logotip del joc bueno, a, la, a la portada es veia un, un noi amb una gorra així com d'esquena jugant a la, jugant uh -huh. amb una amb sí, una, una màquina d'aquestes recreatives. No? Per cert, que és d'Atari, una de sí. les grans perjudicades pel tema de la companyia, o sigui, del tema legal de Nintendo. Atenció i... pregunta, com sempre, no recordo el nom. <laughs> uh, és un joc en el qual cauen unes boles, com sempre, i de colors, i llavors bueno, hi ha un tiu baix que va corrent, que el fas anar i fas baixar... El qual? Màgica drop. No. Màgica al drop, correcte. O Money Idol Exchanger. També n'és clau, en vez de con sí. con monedas. I què s'havia sí, sí. de fer en aquest joc? Doncs res, tenies Ten... boles de colors i les feies llavors bueno, tiraves cap amunt si mm -hmm. encertaves tres o sí. més del mateix color, s'esborraven I, Però... i parlant de bolos també tindríem el pas al bòbel i no? de los pocos, ese juego el, el Magical Trop, eh, cabe destacar que de los pocos, o creo que el único juego que cuando haces como y te dicen en castellano también Uh -huh. O sigui, em sembla una tonteria, però... Que es van una... de, del doblatge. Sí sí, sí, sí, sí. I després hi ha uns clàssics, que són els analògics, que són aquells que tu fiques la moneda i la... les cascades. <laughs> Us ho recordeu, les cascades? Que em diria ser una versió cutre <laughs> per al <el> Premi Substances <laughs> que caien les monedes. Aquell famós gag del Mr. Bean que pica la màquina, li fa falta, etc. Que tu... existeixen, eh? Sí, sí. N'hi ha, Daus cuenta que el tema dels juegos de puzzle, sobretot bueno, en Japón, és es que a la que empezaron a picar... El... Aplicar un poco, bueno, salía cualquier serie de anime, cualquier película, cualquier historia y hacen un juego de puzle, ¿no? Claro, sí. O sea, los consabidismos Puyo Puyo, diferentes versiones, eh, las, la conocida saga de Konami Tokimeki Memorial, ¿no? Que salió una versión de puzle llamada, uh -huh. sí, ese es el juego de una especie de simulador de vida real que en uh -huh. Japón se llevan muchísimo, seguro que dude sobra, sabe lo que digo. Y bueno, aparte estaba la versión Pudna, y era el Tokimeki Memorial en eh, Tyson Pazurudama, que era pues eso, ¿no? O sea, ahí vas eh, juntando las bolas de mismos colores y tal, pero siempre tirando un poco al combo, ¿no? O sea, si hacías una sola reacción, no ganabas nada. Tenías que juntar más de una reacción mm -hmm. y hacer el combo cuanto más vestía claro, mejor. Me que... gustaría decir dos cosas, es que el próximo pass que hemos visto nosotros, o el último escalafón de evolución de esta manera de juegos, es exacto. Es el pas del y todas las seves variants com el Monia de l'Exxanger o el... aquest que deies tu, que és exactament el mateix. En aquest, uh -huh. en canvi, és diferent. Tu no estàs llançant boles de baix, sinó les boles et cauen de dalt, uh -huh. tens l'extra que les pots recollir, sí. eh? per tant, pots fer combinacions tu mateix, vas agafant boles eh? i llavors les vas tornar a llançar... Una mena de safata... Eh, el, Monia safata de, a... el Monia de l'Exxanger. Exactament. Uh -huh. sí, sí. I és que aquesta mena de jocs de puzzles tenen una cosa que és la... Poden semblar que són senzills... Però si tu vas navegant per la xarxa, t'adonaràs que ha... tots aquests jocs tenen les seves pàgines web i sempre hi ha tècniques que la gent no coneix i hi ha jugadors més experimentats que, que coneixen tècniques que, que dius, Déu-n'hi-do, quina complexitat pot, a... pot arribar a tenir aquest joc, no? Mm -hmm. Hi ha competicions online i fins i tot vocabulari al voltant de Tetris. M'agradaria comentar un que és Tetrisgasma, que és fer quatre línies. Home... Uh, per lo que deia l'Albert sobre el clax, em sembla que és a la, a la magazín d'aquest mes de Matranet i a la secció la pàgina del mes, una pàgina dedicada exclusivament al CLACS, i realment te la passeges i et trobes de tot, des de bossetes amb aperitius en forma de peces del CLACS, tabaco del CLACS, el nom complet de totes les possibles combinacions que tu puguis amb les peces del CLACS des de, en forma de dibuixos de creu, té un nom i té una puntuació determinada, però està totalment tipificat i organitzat. Bueno, un juego muy importante sería el, del tipo de juego que ha dicho Antonio, el, el Street Fighter Puddle. Pues sí. sí. El Puddle Fighter, no, sí, pero, Super bueno. Puddle Fighter, divertidísimo. Pero no es del tipo de juego que decía Antonio, no es de que esto es un rollo money, money Idol Exchanger. Eh, no, más no, bien... Bueno, lo que... comentando lo que era el, el, el, el, la moda. Que els havien puesto en Japó sobre fer uh -huh. juegos de ese estilo o aprovechando licencias pues, de personatge de videojuegos, de manga, sí, de sí. Quin seria l'ostre joc preferit d'aquest estil? Més enllà del Tetris o al Tetris, si és que és el Tetris, no? Però disposant de tots els que tenim, quin és el que probablement més temps us ha enganxat, més temps us ha fet estar, estar jugant, no? Us ha tingut davant de la pantalla, Albert. Jo el Twintris, de l'amiga, que quan em va arribar doncs vaig estar molts mesos jugant-hi. Yo el Tetris, no soy caer original, pero yo el Passel Bubble. Bueno, quería decir el Twin Trips, pero como decir, Albert, repetir, no, repetir. no, como Albert lo ha dicho, aparte de ese, tengo que decir la versión Pulse de Tokyo Memorial, me llegó a enganchar mm -hmm. tanto más que Puyo Puyo. Yo el al Bubble y el Magical Drop, uh, parts iguals, eh, pares sí, sí. iguales, eh. Sí, sí, <laughs> el el Putnik, no sé si el Putnik, ¿eh? Es una Nintendo 8 bit. Mhm. Uh -huh. ¿Y cómo se desarrollaba? Eran parejas, no, ¿no? No, no, eran unas fichas y tú podías cambiar el color. Eran también como de tres y podías uh -huh. cambiar el color. Uh -huh. Pero era como un, no sé, es que es difícil explicar. Era todo entero, o sea, era como un cuadrado entero y con los cuadrados de diferente color. Entonces tú podías girar y cambiar los colores y hacer uh -huh. combinaciones. Y en la que feies la combinación des, de, claro. desaparecía, diguéssim, sí. alguna pieza Sí, se veía... No era, no era el Puznik, dices? No, este era Entonces no he hecho nada, corre. M'he equivocado. Parlen de versions estranyes, el Tetris també ha propiciat que hi havia moltes versions en les quals apareixien imatges curioses darrere de la pantalla no a, mesura, a mesura que anaves avançant a través, de, a través dels nivells no? hi havia fins i tot màquines recreatives que havien propiciat la despesa de moltíssimes monedes de la gent que estava allà per intentar eh, descobrir què hi havia darrere d'aquelles ombres que tapaven la pantalla anem a fer una pausa de publicitat i tornem de seguida al Game Over a una catalana Game Over Continuem el Game Over, a una catalana parlant de videojocs, avui del Tetris i de tots aquests jocs que es basen en idees similars en aquesta mena de, de puzzles. Podríem estar parlant moltíssima estona sobre, sobre Tetris i sobre aquests jocs, però no tenim temps perquè tenim un argument d'un joc que és realment interessant i que també té la seva importància, tot i que sempre és, és menor davant d'una un, cosa tan gran com és aquesta. Sí que comentàvem durant la pausa que una de les grans coses que tenen aquest joc són la possibilitat de jugar a dobles, no? és el que provoca que hi hagi moltíssima més addictivitat, no? És que, a més, eh, el joc de dobles de tedris i de molts altres jocs que tenen aquesta variant, aquests puzzles uh -huh. eh, de caiguda de peces verticals, etc., és que el jugar dobles fa que les línies que tu aconsegueixes moltes vegades converteixen en obstacles, en forma de, doncs, de peces sense color, o de pedres o d'altres coses que cauen a, la, a, a la pantalla del costat. Si és el pas al boble i cauen pombolles, si és el, el que sigui, o sigui, estàs perjudicant a l'altre, no? Exacte. I la gran idea de, per primera vegada, poder ajuntar dos Game Boy, que de fet era pel que venien en el link dels dos Game Boy, no? però de fet el primer joc que realment tothom tenia i per tant tothom va poder utilitzar va ser el Tetris, no? o sigui el primer joc en el que moltíssima gent jugava dobles al Game Boy. No? Alguna cosa més a dir del Tetris, dèiem abans... Uh... Només com una curiositat d'aquesta batalla legal que va haver-hi, uh -huh. per resumir-ho molt clarament, al final es van quedar Atari i Nintendo batallant pels drets de versió de consola uh, per Tetris i la cosa es va centrar, és perquè aquesta és a saber si la Famicom, que és l'anès al Japó, era un ordinador o no era un ordinador. Perquè els drets que s'havien vengut especificaven que només es podien eh, fer versions per ordinador. Atari va fer una versió per l'anès i Nintendo deia que, clar, òbviament, allò no era un ordinador. I Atari es, es va pujar al burro de dir que l'anès, la Famicom al Japó, era un ordinador i la batalla a la Gal·la, on molt de temps va durar era per determinar si l'anès era un ordinador o era una consola. Ens quedem a terres fredes de Rússia per descobrir un altre gran joc, probablement un dels arcades més explosius de la història de Capcom. Estreider és el grup secret de maniobres militars més professional del món. Estan especialitzats en el contraband, els segrestos i el terrorisme. Un Strider de grau C és equivalent a un soldat ben entrenat de qualsevol cosa especial. Iriu és l'strider més jove de supergrau A. Després d'haver d'eliminar la germana d'un Strider, Iriu decideix retirar-se i passar la resta de la vida a Mongòlia. Un dia, el vice-director d'strider, anomenat Matic, va aparèixer. Aparentment, Kain, un amic d'Iriu, va ser capturat per l'enemic. Mati coordena a Iriu que mati el seu amic Kai. Si no ho feia, Mati amenaçaria els seus germans mongols. Iriu no tenia cap opció i es posa a treballar. Després del rescat, descobreix un pla malvat concebut pels mateixos Striders. Iriu decideix destruir aquest pla per restablir l'equilibri del món. Strider de Capcom, de l'any 1989. Doncs sí senyor, un gran argument per un gran joc. No sé si en aquells moments eh, tot l'argument quan jugàvem a la màquina arcade el podíem arribar a entendre, no? És tot que... de la germana, del cos, de no, no sé és què... Que jo crec que Però aquí, vaja. en aquest, aquest exemple d'argument, eh, si la gent s'ha quedat amb el que estaven explicant, és inverossímil absolutament. Eh? Però jo el que he fet és agafar-lo i, i, i, bueno, eh, diguéssim que l'ocultor en Jaume Fina me l'ha llegit com està escrit. Um, sembla, bueno, jo el que penso és que això ho va traduir no sé qui i la història, la història sincerament, no, no, que no té ni cap ni peus. Se passa quan el vodka. De quina versió és? Perquè Aquesta uh, no recordo, no ho vaig treure. No és recordo. que la versió Arcade, en principi, no té història. Ja, ja no, Tu comences no, no, és, la partida, estàs que... allà i saps que tens que arribar fins al final i anar matant russos que te posen per davant i ja està. De fet, la primera versió de Strider, que té una història encara que és diferent a les històries que les altres versions han tingut, és la versió per NES, que és la primera versió domèstica de l'Stryder. Pot ser que sí de NES, no, no ho recordo. El que sí és que, a veure... No pot Però ser. el desenvolupament és pràcticament similar al de l'àrea creativa, ah, no, no. no, hi, no ah, hi ha diferència. El joc en si és més o menys el, el mateix. mateix. El que passa és que eh, la primera versió, Strider, que té una història, un rerefons, uh -huh. eh, és una introducció, com aquest cas, és la versió de NES i després totes les altres versions de Strider que han tingut han tingut una història uh, més o menys diferent encara que hagin sigut versions de la mateixa recreativa, però mm -hmm. és curiós. Espectacular el primer nivell de Strider, o sigui, arribes en una mena de plaça roja de Moscou, on hi ha doncs, tots els focus, aquells gegantins mm -hmm. apunten cap al cel, arribes en una mena de la delta de high-tech, diguéssim, i caus allà i llavors doncs, ja et trobes amb enemics, enemics, enemics, enemics, i sobretot una de les coses més característiques l'arma de Strider, no? que probablement era una arma que no s'havia vist en, en altres jocs, original, com la de Rígar, per exemple, no? que dius són armes originals, no? aquesta mena d'espasa de que gira tan ràpid que provoca com una mena d'espai de al teu voltant, que és uh, mortal pels enemics, diguéssim. Tu dius que arriba amb una a la delta, això em recorda el Saboteur 2. Sí. Sí sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí, sí, I mira, no quería decirlo yo sí, sí. Alguna inspiració devien treure Per què estava inspirat a Rússia aquest joc? També, de fet, podia ser per això, no? Per l'època el... És una Rússia futurista, no? a més Una Rússia futurista sí, però... en el què l'estrella comunista ha perdut una, una pota O sigui, ja no en té cinc, eh? sinó que en té quatre eh? I llites contra robots, per exemple És es que el més curiós sí, són els... No, mucha cibernètica per en mèdia, sí, també També uns llops per, per allà Uns llops eh? i un goril·les gegant metàl·lic sí. Espectacular I al final amb uns dinosaures que dius no? Sí, després de la fase de la jungla. Sí, no? sí, la fase de la jungla acabes, acabes amb uns dinosaures i amb una mena de tiranosaures rex com de ferro. Però acordás del primer enemigo, que jo la primera vez que lo vi dije, no veas que baja que de la política. O sea, llegan, llegas en <laughs> sí. una especie de... Pues, no sé si és una sala si fos, de liberación... És com si fos el, el politburo. Exacte. Sí. El parlament sí. sí. rú. Sí. Que se junten tots los... La dallola. Dos miembros, y forma una espècie de gusaro inmenso, con, sí. con una hoz, de sí, sí, sí, en sí, una sí. mano i en otra, jo que sé què la falsa no i el martell, una cada <coughs> mà i vinga, i allò, i tots, tots els membres de la Duma doncs contra tu, transformats en una mena de, una de, de gran cub coses... gegant, eh? Sí, un un sí, sí, robòtic. Més mi, característiques de jocs suposo que el que la gent recorda més és això són els enemics, que són aquests animals mig animals, mig robots, o, o tot és tot tan tecnificat. És probablement un dels grans jocs de Capcom, no? Capcom ens té acostumat a grans arcades, però aquest precisament suposo que per la intensitat és un dels grans, no? Sí, és es uno de, de los juegos más importantes de, de este estilo y yo creo que es un poco también aprovechar lo que es la moda de, de juegos tipo, tipo Shinobi y es bueno el, en, en esa época que salieron que sale tiposado dancer también uh -huh. y, y bueno tam, eh, lo queríamos bueno, lo que quería destacar es que, en versiones domésticas que una de las que una de las mejores versiones domésticas que hubiera salido al mercado que hubiera salido porque al final no salió, se quedó al 40% de desarrollo, fue la versión de SuperGraph, que es una, una turbograf con procesador de 16 bits, uh -huh. y bueno, que NEC al final, porque la estaba la estaba reprogramando NEC con licencia de Capcom, eh, dejó de programarla. Bueno, aparte de esa anécdota, yo quería comentar que Strider me parece un juego muy caprichoso a la hora de la gravedad o sea, tan pronto estabas a cabeza abajo, cabeza arriba sí, sí, donaves que... faltas i, a, I més és... a més hi havia un nivell especialment difícil en el que hi havia una mena de bola magnètica que es sí. mantenia girant, girant al voltant que era absolutament impossible eh? i és eh? es que en la versió de Master System això que deia Antonio tu saltaves i fins que no arribem a terra podies anar a parar a taula, la taula, desperar-la, sopar tornaves i encara no havia arribat una de les coses més, més curioses també d'aquest joc és potser també per l'època en què està que el personatge no només corre, salta i dispara sinó que també es pot agafar les parets mm -hmm. sí. i... puja, sí, sí. terrapa d'una manera espectacular el, sí, sí. Del... el control era impressionant semblava que pogués fer tot el que imaginés Llavors, a veure, nosaltres teníem un dubte les Trader 2 un joc que es diu Strider 2, hi ha dos jocs de Strider 2, hi ha un Strider 2 antic sí. diguéssim per 8 Aha. bits al qual jo vaig jugar amb una Amstrad 128, que era bastant dolent per cert, un joc bastant dolent, i llavors un Strider 2 per a Playstation. No? Exacte, mira, Strider només existeix una part, per dir-ho manera, que és, és la primera de l'Strider, que és la versió recreativa, després s'ha versionat a consoles, hi ha, potser com a detall, una de les potser de les millors versions domèstiques aquesta es va quedar 40%, mm. doncs l'única potser... Drive, no? Exacte, és la Mega Drive. La de Mega que, va, boníssima. Que, que va era. formar un pack per manera de tres conversions de Capcom que van ser totes molt aclamades perquè eren molt semblants a la, a la recreativa, que van ser Forgotten Walls, uh, Strider i Ghosts Goblins, uh -huh. o Ghosts and Gols, sí. no, no recordo de les dues va, va ser, però va ser tres jocs de Cap conversionants per... per Ghosts and Goals. Uh. que va ser relacionat per, per Sega amb una gran similitud a, a l'Arcade i a partir d'aquí uh, ja no hi ha cap més Strider fins al de el de PlayStation, que dius tu, uh -huh. per part de Capcom. El que passa que surt subllicenciat per a Us Usgold, uh -huh. Capcom va ser a, a Usgold, US sí, sí. Us perquè ell fes alguna versió que va fer per Mega Drive, i em sembla que va ser per Mega Drive i per Game, Game Gear, i potser, com dius tu, per sí, algun sí, altre sistema i para, oh, sí, per segur, Mega Drive, eh? que tu la desgràcia de jugar jo a Mega Drive. Amiga, amiga. Ah, perdó, amiga. Sí, Que sí. va llicenciar sí, sí. per fer una altra versió Que és molt oblida, oblidable sí, sí, tot, sí, sí. Oblidable absolutament Capcom no recupera el Trist, personatge uh -huh. Fins a aquestes versions de Marvel vs eh, uh -huh. Cap etcètera, On es torna a recuperar el personatge de Strider I a partir d'aquí creix l'interès per un altre cop, per aquest personatge, aquesta llicència, i apareix Strider 2. Strider 2 és un joc que per tots els col·leccionistes és molt recomanable, per la gent que tingui una, una PlayStation 2 també, perquè a banda de que és un gran joc, tot i que és una mica, es fa una mica curt, perquè pots continuar infinitament i, pots, i te l'acabes molt fàcilment, té dos CDs, perquè i el segon CD és l'Strider original, el de tata. la màquina, exactament. Sí, no? sí, sí, sí. I, I poder jugar amb això és una cosa, vaja, que probablement no té preu. Sí, però crec que el, el Strider 2... Que, ha salido para, bueno, que salió para PlayStation, eh, primero salió antes en Recreativa, en Japón. Recuerdo haberlo visto en Japón. Salió en, en, yo no lo vi, pero lo vi en una web, en jo, Recreativa. Una cosa que quería comentar, que no comentar la semana pasada las noticias del final, y que yo me quedé muy parado, es la noticia que vas a dar Xavi, de que Capcom seguramente dejaría de hacer Recreativas. Es una muy mala noticia, ¿no, eso? Sí, si no, però el negoci és el negoci, clar, no, no. que els hi de dir. Sí, clar, funciona, eh? que... ja, es que sí, funciona fet, millor. Ja és De totes maneres, cap com té una mena de franquícia que es diu Nickel City, que són una ciutat, aquí no n'hi no, no ha, a Europa, però n'hi ha als Estats Units, que són una mena de complexos, on, on, uh, són complexos de màquines recreatives, eh? el mm -hmm. nickel, la, la moneda, diguéssim, sí, no? Sí, sí, sí. I, I, vaja, uh, són complexos que estan funcionant bé. Que passa que no sé si explotaran màquines seves o explotaran el complex amb màquines dels altres. Yeah. Pensa, pensa una cosa, pensa que una dels altres grans, eh, per, una de les grans companyies que s'ha dedicat als jocs de lluita va ser SNK i aquesta també fa poc va desaparèixer com a, com a tal, i amb aquesta desapareixen llicències mm -hmm. com les de Art of Fighting, King of Fighters, Fatal uh, Fury, Fatal Fatal Fury o Samurai Shodown, per exemple. Tots els jocs... grans jocs per la mítica Neo Geo. Exacte, mm. però va. pensa una cosa, uh, eh, Capcom diu que no deixarà de fer jocs per recreativa, però sí fixes en aquests moments, al nivell tecnològic que hi ha, les consoles domèstiques, sí, sí. cada cop és més difícil trobar coses per recreativa que puguin superar el que tenim a casa. Sí, sí certament. Ho deixem aquí i seguim endavant amb l'apartat d'actualitat del programa. PlayStation dolls. Sony Computer Entertainment acaba de presentar una autèntica joia que ha programat per a la seva consola PlayStation 2. Es tracta de Sly Raccoon, un espectacular joc de plataformes que es combina, atenció, amb els jocs d'infiltració tipus Metal Gear. L'argument ens presenta un jove lladre que ha de recuperar el valuós llibre que la seva família ha utilitzat per aprendre l'art del robatori des de temps immemorials. Les pàgines del llibre se les han repartit 5 malfactors i les han repartit per tot el món. L'Ai haurà d'anar a poc a poc recuperant els fragments del llibre i aprenent tots els secrets dels seus avantpassats. A més, els dolents de torn també ens haurem d'enfrontar amb la policia que ens perseguirà per algunes de les nostres anteriors malifetes. Aquest joc se'ns planteja com un clàssic joc de plataformes, amb una estètica molt especial que ens recorda els dibuixos animats dels anys 80, de l'estil La Volta al Món de Willy Fog o D'Artacan i Los Tres Mosque en tots moments, En tot moment, el joc ens trobarem dubtant de si realment el que veiem és un joc real o si són presentacions animades. A més, per aconseguir ser un bon lladre, ja se sap, no només es pot viure de garrotades i cops de puny. Haurem d'aprendre a utilitzar les tàctiques sigiloses per poder entrar a robar sense que els vigilants ens descobreixin. Sly Raccoon és un joc perfectament acabat en tots els sentits, en l'apartat gràfic absolutament espectacular, un guió ben elaborat que ens farà somriure en més d'una ocasió i una jugabilitat fora de qualsevol dubte, aconseguida principalment per la gran varietat i suavitats de moviments del protagonista. En definitiva, una mescla de Super Mario i Metal Gear Solid sense violència gratuïta que, promet ser un dels grans títols d'aquest 2003 i, si no, temps al temps. Us recordeu del clàssic dels arcades Marvel Madness? Havíem de fer córrer una bola sobre un decorat pseudo 3D evitant que caigués de la baix. Un títol que va recuperar l'esperit d'aquest és el Super Monkey Ball, que el maig de l'any passat va aparèixer per la Nintendo GameCube. Menys d'un any després ens trobem la segona part. 150 nous nivells, tots ells millorats, on els micos dins boles de vidre han de seguir els circuits marcats. Sembla fàcil, però hi ha ponts estrets, camins que es divideixen en 32 parts, cintes transportadores, plataformes volants i gasagues, i a més hem de recuperar plàtans perduts allà. Al llarg del camí. Super Monkey Ball 2 és d'aquells jocs que poden fer perdre la paciència més d'un, on només la nostra habilitat farà possible que superem els nivells plens de color i velocitat. Les boles es mouen a 80 km per hora. Tenim nous modes de joc, com el Challenge Mode, amb grups de 10, 20 i 30 nivells i un número limitat de vides. El Story Mode amb un número infinit de vides. Minijocs com el Monkey Target, Monkey Bowling, Monkey Soccer, Monkey Tennis, Monkey Baseball, etc. Total, que si el Marvel Madness del Mames ja no us fa gràcia, segur que aquesta novetat de la Nintendo GameCube, a punt d'aparèixer al mercat, us farà pessigolles a les neurones, com diria l'Albert Valle. Xbox. Microsoft Game Studios ha presentat una de les grans apostes de la marca de Seatle per aquest any. Es tracta del joc Brut Force, o sigui, força bruta, i ens situa en un joc d'acció sense contemplacions en uns escenaris de ciència-ficció. De fet, un joc que es diu Força Bruta no pot amagar gaire quin és el seu objectiu. Ens trobem en un gran combat amb batalles espectaculars amb multitud d'enemics al mateix temps en els que controlem el nostre personatge en una visió de tercera persona. A mesura que es van avançant en els enfrontaments, el nostre personatge millora en la seva habilitats i aconsegueix punts que pot intercanviar per les inacabables remeses d'armes de tot tipus que ens deixa escollir el joc. En total, sis enormes mons amb escenaris exòtics en el que ens haurem d'aprendre a moure'ns si volem ser autèntics experts o, com a mínim, autèntics supervivents. A banda d'un apartat gràfic i de so de gran nivell, la gran aposta d'aquest Brute Force és la seva jugabilitat en el mode multijugador. Ja sigui a través del multitap o a través del sistema Xbox Live, que permet jugar en xarxa amb usuaris de tot el món, el Brute Force ens col·loca al mig d'una batalla Talla sense treva amb una quantitat inacabable d’enemics o d'amics, perquè aquest joc també ens permet crear equips d'amics per formar comandos i combatre junts per avançar a través dels seus nivells. Precés. Epic i Digital Extrems estan a punt de finalitzar el desenvolupament d'un bonus pack gratuït pel seu popular joc Unreal Tournament 2003. Aquest bonus pack inclourà tres nous modes de joc, nou mapes i tres veus d'anunciadors addicionals i us el podreu baixar des de diversos llocs a internet. El primer mode de joc consistirà en que un jugador serà un mutant més fort i ràpid del que és normal i els altres jugadors hauran de caçar-lo sense treva. Qui ho aconsegueixi, prendrà el seu lloc i es repetirà el cicle. El segon mode de joc és Last Man Standing, és a dir, l'últim que queda viu i no necessita més explicació. L'últim mode es dirà Invasion i el podreu jugar en equip. Exèrcits d'alienígenes, inclosos els famosos Skari, atacaran posicions humanes que l'equip haurà de defensar sigui com sigui. Així doncs, estigueu pendents dels fòrums d'internet perquè tant bon punt hi aparegui la notícia correrà com la pòlvora. Nintendo torna a donar una agradable sorpresa a tots els usuaris de la Game Boy Advance. Es tracta de la quarta part d'un autèntic homenatge a l'inici dels videojocs portàtils. És el Game and Watch Gallery 4, un cartuch històric que ens permet recuperar els millors jocs de les maquinetes electròniques dels anys 80. Concretament, el joc ens permet jugar d'entrada amb 6 jocs, el Donkey Kong Jr., el Donkey Kong 3, el Mario's Factory, el Fire, el Boxing i el Rain Shower. Com en les altres edicions, tots els jocs es poden jugar en versió clàssica, com si tinguéssim una pantalla impresa, igual que les maquinetes antigues, o en una versió actualitzada amb uns gràfics que aprofiten totes les possibilitats de la Game Boy Advance. A més, per si això no fos poc, el joc conté una dotzena de jocs més amagats, als quals només podrem accedir si aconseguim un nombre d'estrelles necessari per desbloquejar-los. Alguns d'aquests jocs ocults són els no menys clàssics Octopus o Chess, una autèntica joia que garantitza hores de diversió al més pur estil portàtil en la nostra Game Boy Advance. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web catalana www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes al correu electrònic gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Jaume Fina i Sílvia Pedret. I tornem la setmana vinent. Gràcies.